В результаті прогулянка була визнана досконалістю, і адміністрація виставки зразу ж запропонувала за неї 6 тисяч франків. На прогулянці лежав відбиток оригінальності, яка така необхідна для привернення уваги пересиченого смаку. Але оригінальність ця не була надмірною і не ображала почуттів помірної публіки. Загалом було все, що потрібно – новизна і майстерність. Під впливом такої щасливої рівноваги преса поспішила оголосити нове ім'я. У той же час, як чоловік Аделі був так блискуче прийнятий і публікою, і пресою. Сама ж Адель, яка теж виставляла свої тонкі акварелі, які привезла з Маркера, не отримала жодного визнання. Її ім'я ніде не згадували, ні в пресі, ні в розмові. Але вона не заздрила чоловікові. Її марнославство художниці не було ображено. Її гордість була цілком задоволена успіхами красення чоловіка. Ця мовчазна жінка, яка перечасно пожовкла і здавалась холодною, всі 22 роки свого життя цвіла в сірій тіні провінційної площі Меркера. Але вона вдало приховувала свої пристрасті, які спалахували тепер з надзвичайною силою. Адель любила у Фердинандії, як його талант. Його золотисту борідку, його рожеву шкіру. Все в ньому неймовірно спокушало і зачаровувало її. Вона вдавалась до відчайдушних ревнощів, страждала, коли він навіть ненадовго. Вистежувала його Відчуваючи безперервний страх, що якась жінка може його в неї відбити, вона чесно дивилась на речі і дивлячись у дзеркало не обманювалась ні щодо своєї талії, ні щодо кольору своєї шкіри, що вже набувала свинцевого відтінку. Вона усвідомлювала всю неповноцінність своєї жіночої чарівності. У їхнє подружжя краса була внесена ним, а не нею. Її серце розривалося від розпачу, що все виходить тільки від нього. Вона безмежно захоплювалась ним як художником. Нескінченна вдячність переповнювала її істоту. Вона ж поділяла з ним його успіхи, його перемоги, його славу. Вона височіла разом із ним, піднімалась ненадосяжну висоту. Усі мрії її юності здійснювалися, і причиною був він, якого вона любила безмежно, і як прихильниця його таланту, і як мати, і як дружина. У глибині душі вона тішила свою гордість думками про те, що Фердинанд – її творіння. І що ж, зрештою, тільки вона – творець його теперішньої слави. Ці перші місяці їхнього життя в майстерні на вулиці Десас були насичені, безперервним захопленням. Адель, незважаючи на усвідомлення, що все походить від Вердинанда, не відчувала себе приниженою, оскільки думка про те, що вона допомогла йому, давала їй задоволення. За зворушною посмішкою вона супроводжувала його у розквіті його слави, до якої вона так прагнула і яку вона хотіла будь-що здобути. Вона твердила собі, що і в цьому не було ніякої ницості з її боку, що її достаток допоміг йому досягнути теперішніх успіхів. Вона нікому б не поступилася б своїм місцем біля нього, бо вважала, що вона необхідна йому. Вона його любила і захоплювалась ним. Вона була готова добровільно принести себе в жертву, його мистецтву яке вона вважала також і своїм. Настала весна, дерева Люксембурзького парку зеленіли. У вікна майстерні вливався спів птахів. Щоранку в газетах з'являлися нові статті, які вихваляли Фернанда. Його портрети та репродукції з його картин поміщали всюди під будь-яким приводом та у будь-яких формах. І молодята насолоджувались цією гучною славою. Їм приносило дитячу радість усвідомлення, що той самий час, коли вони тихо снідають у своєму чудовому притулку, ними цікавиться весь неосяжний Париж. Однак Фердинанд не брався до роботи. Він увесь час перебував у гарячковому збудженні, і це, як він казав, знесилювало його як художника. Три місяці він відкладав день за днем – початок роботи над новими тюдами до великої картини, яку він уже давно задумав. Він називав цю картину «Озеро». Вона зображала одну з алей Болонського лісу, в той час, коли по ній повільно рухається потік екіпажів, осяяний світлом сонця. Він уже навіть зробив декілька начерків з натури, але йому бракувало натхнення – яке переповнювало його у дні з лиднів. Благополуччя сьогодення ніби приспало його. До того ж він насолоджувався своєю здобутою величчю і тремтів, що вона може потьмяніти, якщо нова картина вийде не такою вдалою. Тепер він рідко залишався вдома. Часто він зникав уранці і повертався лише увечері. Двічі чи тричі він не повертався до ночі. Предметів для тривалий відсутності знаходилось скільки завгодно то потрібно було відвідати майстерню якогось художника, то був представлений якісь знаменитості, то зробити начерки з натури для задуманої картини і, як найчастіше, взяти участь у товариському обіді. Гординант зустрів деяких приятелів з Ліля. Він відразу ж став членом кількох аристократичних клубів. Усе це затягувало його у вир гулянь, після яких він повертався додому збучений, з блискучими очима і занадто перебільшено голосно виражав своє захоплення. Адель? Адель же ніколи не дорікала йому, хоча вона дуже страждала від того, що її чоловік все більше і більше віддається такому легковажному способу життя, залишаючи дружину на самоті. Вона засуджувала себе за свої ревнощі, за свої страхи. Вона переконувала себе, що Фернанд зайнятий лише справами. Художник – це ж не буржуа, який може ніколи не покидати свого вогнища. Він повинен обертатися у певних колах, до цього забезпечує його слава. Вона відчувала майже докори совісті, коли в глибині душі обурювалась, розуміючи, що Ферненант прикидається. Він розігрував перед нею людину, змучену своїми світськими обов'язками, які йому набридли, і готова втратити все, аби мати можливість посидіти в тиші зі своєю дружиною. Якось вона дійшла до того, що сама виштовхала його з будинку, коли він не хотів іти на сніданок, який був влаштований його друзями спеціально для того, щоб звести його з багатим меценатом. Відправивши його, Адель залилася слізьми. Вона хотіла бути мужньою, але це було дуже важко оскільки вона уявляла собі свого чоловіка з іншими жінками. Вона відчувала, що він обманює її. При одній думці про його зради. Вона занедужувала і втрачала останні сили, змушена була іноді лягати в ліжко відразу ж, як тільки він зникав з її очей. Часто за Фердінантом заходив Ренкен. Тоді вона намагалась жартувати. «Ви будете добре поводитись?» Чи не так? Майте на увазі, я на вас покладаюсь, тільки на вас. О, нічого не бійся, відповідав їй художник сміючись. Якщо його вкрадуть, залишаюся я. У всякому разі я принесу тобі назад його капелюх і тростинку. Адель довіряла Ренкену. Якщо він виводив Фердинанда, це справді було потрібно. Вона ж має пристосуватись до такого існування. Але вона не могла не зітхати, згадуючи про перші щасливі тижні, проведені вдвох у Парижі. Все було по-іншому до того галасу, який здіймався навколо Фердинанда після виставки в салоні. Тоді-то вона була така щаслива з ним у їхній самотній майстерні. Тепер же майстерня була надана їй одній. І вона взялась жорстокістю за свої акварелі, щоб якось убити час. Щойно Фернанд заходив за ріг вулиці, помахавши їй на прощання рукою. Вона сідала біля вікна і була захоплена роботою. Допоки вона працювала, він тинявся вулицями, забирався бозна куди, проводив час у підозрілих притонах і повертався до неї розбитий від утоми з червоними, запаленими очима. Вона з нечуваною завзятістю просиджувала цілі дні за своїм маленьким столиком, без кінця відтворюючи етюди, привезені з Меркера. Ці невеличкі сентиментальні пейзажі вона малювала з дивовижною майстерністю. Іронізуючи, вона називала свою роботу вишиванням. Допоки Адель чекала Фернінанда, вона не лягала спати, а гаяла час за роботою. Якось уночі, коли вона заглибилась в копіювання графітом однієї гравюри, її раптом вразив шум від падіння якоїсь тіла біля самих дверей майстерні. Тремтяче від жаху, вона запитала, хто там, але не отримала відповіді. Зважилась нарешті відчинити двері і натрапила на свого чоловіка, який лежав біля дверей і, регочачи на все горло, марно намагався підвестись на ноги, він був п'яний. Адель, бліда, як смерть, допомогла йому стати на ноги і, підтримуючи, довела до спальні. Він просив у неї вибачення, бурмотів щось безладне. Адель же не промовила жодного слова, допомогла йому роздягнутись. Як тільки вона поклала його, він відразу ж захропів, зламаний сп'янінням. Вона ж не заплющила очей. Всю ніч вона просиділа в кріслі, її очі були широко розплющені, на лобі з'явилася глибока зморшка. Вона болісно розмірковувала. Наступного дня Адель ні словом не обмовилась про ганебну сцену, що сталася вночі. Фердинанд же був дуже збентежений. З важкою головою, відчуваючи нестерпну гіркоту в роті, він здивовано витріщав на неї очі. Мовчання дружини збільшувало його збентеження. Він не виходив з дому два дні і покірно, зі старанністю школяра, взявся за роботу. Він вирішив намітити основні контури своєї картини і про все радився із дружиною, всіяко виявляв їй свою повагу. Адель була ж мовчазна і холодна з ним, особлюючи усією своєю поведінкою безмовний докір, але не зробила жодного натяку на те, що сталося тієї ночі. Поступово каяття Фердинанда пом'якшило її. Вона почала поводитись, як завжди, ласкаво і безмовно вибачала йому усе. Але на третій день за ним зайшов Ренкен, щоб супроводити його на обід до англійського кафе, де вони мали зустрітися з одним мистецтвознавцем. Адель знову чекала свого чоловіка до четвертої години ранку. Коли ж він нарешті з'явився, під його оком з'явилася кривава рана. Мабуть, від удари пляшкою, отриманою під час бійки в якомусь притоні. Вона поклала його і зробила йому перев'язку. З'ясувалось, що з Ренкеном він розлучився на бульварі об одинадцятій годині. З того часу так і повелось. Якщо Фердинанда запрошували на обід чи на вечерю, або він йшов увечері під якимось іншим приводом, повертався він незмінно у жахливому вигляді. Вщент п'яний, покритий синяками, від його роздертого костюма Поширювався огидний запах, в якому все змішувалось. Їдкість алкоголю і мускус продажної жінки. Його розгніваний темперамент штовхав його дедалі нижче. У ньому гніздились жахливі вади. дель незмінно доглядала його, не порушуючи свого мовчання. Вона ніби одеревеніла, ні про що не питала в нього, ніколи не ображала його хоч як би він не поводився. Вона готувала йому чай, тримала перед ним таз, обчищала його. Все вона робила сама, ніколи не будила служницю, намагаючись приховати той ганебний стан, у якому перебував її чоловік. Навіщо б вона його розпитувала? Щоразу вона з легкістю відтворювала у своїй уяві всі перепитії драми. Напившись з друзями, він розлючено метався по нічному Парижу. З одного кабеля в інше, заводячи випадкові знайомства і закінчуючи ніч з жінками, підібраними на вулиці. Іноді вона знаходила в його кишені якісь дивні адреси, якісь мерзені урибки, всіякі докази його бешкатів, І вона поспішала їх спалити, щоб нічого не знати, про ці мерзенності. Коли ж обличчя його було подряпане жіночими нігтями, коли він приходив до неї поранений і брудний, вона робила над собою нелюдське зусилля і обмивала його у величному мовчанні, яке він не наважувався порушити. Вранці після ночі проведеної ним в оріях, а для неї повної страждань. Знаходив її, як завжди, мовчазну, і сам із нею не наважувався заговорити. Здавалося, обом їм снилися страшні сни, а вранці життя тривало, як і нічого не сталося. Тільки один раз Фердинанд, мимоволі, розчулившись, кинувся вранці до неї на шию і ридаючи белькотів. «Пробач мені, пробач мені!» Але вона невдоволено відштовхнула його, Прикидаючись здивованою, що ти хочеш сказати? Вибачити тебе? Ти ні в чому не завинив, я ні на що не скаржусь. І Фердинанд відчував себе нікчемним перед величчю цієї жінки, яка настільки володіла собою, що була здатна закритися у своєму впертому запереченні його провини, і вдавати, що не помічає його аморальної поведінки. Насправді ж Адель жорстоко страждала від огиди та гніву. Її спокій був вдаваним. Негідна поведінка Фердинанда обурювала її. Ображала її людську гідність, її поняття про честь. Релігійні правила навіяні її вихованням. Її серце зупинялось, коли він приходив, просочений наскрізь пороком. Проте вона змушувала себе торкатись до нього і проводити залишок ночі в атмосфері, насиченій нечистими парами його дихання. Вона зневажала його. Але за її зневагою таїлися жахливі ревності до цих друзів, до жінок, які повертали його їй опоганеним, опустошивши. О, з якою насолодою вона побачила б цих жінок, що подихали на панелі. Вона не могла зрозуміти, чому поліція не очищає зі зброї в руках вулиці від цих чудовиськ. Її любов до чоловіка не зменшувалась. Коли він вселяв їй огиду як людина, вона захоплювалась його талантом художника. І це захоплення ніби очищало його в її очах. Вона доходила до того, що починала виправдовувати його вчинки. Отримавши провінційне виховання, вона вірила легенді у тому, що геній і безпутство невід'ємні один від одного. Але сильніша ніжна наруга, над її жіночою делікатністю та образою подружньої ніжності, Адель поранила його невдячність. Він усіяко її зраджував, і найгірша її образа полягала, мабуть, у тому, що він так недбало ставився до своїх обов'язків художника. Порушував договір, який вони уклали. Адже вона зобов'язалась забезпечувати їхні матеріальні потреби. А він мав працювати для слави. Він не дотримав свого слова. Це було неблагородно з його боку. І вона шукала спосіб, як би врятувати в ньому художника якщо аж ніяк неможливо було врятувати людину. Вона повинна була зібрати всі сили, тому що відчувала, що вона мала керувати ним, як художником. Не минуло і року, як Фердинанд відчув, що перетворюється у її руках на дитину. Адель пригнічувала його своєю волею. У боротьбі існування чоловічим початком – у їхньому союзі була вона, а не він. Після кожної своєї провини, щоразу після того, як вона доглядала його без тіні докору, з якоюсь притаманою їй суворою жалістю, він ставав все покірніше, низько схиляв голову, здогадуючись про її зневагу. Їхні стосунки виключали можливість брехні. Вона була сильна духом, розумна. Чесно, а він дійшов до падіння. Найбільше страждання він отримував від мовчазного презирства, Воно ж придушувало його найсильніше. Адель поводилась з ним як холоднокровний суддя, який усе знає і простягає свою зневагу для прощення. Не зводячись до мовляння винного, ніби найменша можливість порозуміння між ними – завдавала б непоправно удару їхньому подружжю. Вона не вимагала його пояснень, щоб не принизитись, не опуститися до нього і не забруднитися. Якби вона колись вийшла з себе, якби вона наважилась розказати, що знає про його зради, якби вона оголила свої жіночі ревнощі, він безсумнівно страждав би набагато менше». І яким би нікчемним не почував би він себе, прикидаючись після чергового бешкету, розчавлений соромом, впевнений, що вона знає все і не одостоює його своїми скаргами. Картина ж все ж таки просувалась. Він розумів, що талант залишається його єдиним притулком. Коли він працював, Адель ставала, як і раніше, ніжною і турботливою. Вона схилялась перед ним, як перед художником, своєю гордістю. Вона шанобливо вивчала його творіння, стоячи позаду нього, коли він працював. Чим краще він працював, тим більше вона йому підкорювалась. Тоді він знову ставав господарем становища. Він знову посідав у подружжі те місце, яке йому і належало, як чоловікові. Але непереборна лінь долала його, коли він повертався розбитим, ніби спустошений тим життям, яке вів, руки його ставали в'ялими. Він вагався і втрачав свою колишню свободу у виконанні своїх творчих задумів. Уже не сміявся в мистецтві. Іноді вранці він відчував повну нездатність до будь-чого. А це приводило його до якоїсь зацепеніння. Тоді він без явного толку стояв перед своїм Альбертом, хапався за палітурку і відразу ж відкидав її. І, не рухаючись у роботі, його долав сказ. Або ж він засинав на кушетці і прокидався від цього нездорового сну лише надвечір із жахливим головним болем. У такі дні Адаль спостерігала за ним мовчки. Вона ходила навшпеньки, щоб не турбувати його. І не злякати натхнення, яке мало з'явитись Вона в цьому була певна Вона вірила в його натхнення Уявляла його якимось невидимим полум'ям Яке проникає до смертних І сходить на голову обраним ним художників Бували дні, коли вона і сама падала духом І глибока тривога опанувала її думки що Фердинанд – ненадійний компаньйон і якому загрожує банкротство. Настав лютий, наближався час виставки у салоні, а озеро все ще було незакінчене. Більшість роботи було зроблено, полотно було повністю підмальовано, але деякі деталі були цілком виписані, але решта уявляла собою повний хаос. Неможливо було виставляти картину у такому вигляді. То справді був малюнок. Але чи закінчений твір майстра? Бракувало чіткості у виявленому задумі, гармонії співвідношення малюнка та кольору. Фердинанд не рухався вперед. Він розмінювався на деталі, знищував увечері те, що писав уранці, тупцював на місці, Мучив себе за своє безсилля. Одного разу в сутінках Адель повернулась додому після тривалої відсутності і, увійшовши до неосвітленої майстерні, почула, що хтось плаче. Вона побачила свого чоловіка, він сидів на стільці перед картиною, безпорадно опустивши руки. Ти плачеш? схвильована спитала його вона. Що з тобою? А, ні, нічого, бурмотів Фернанд. Цілу годину сидів він так. Тупо дивився на своє полотно, де він уже нічого не міг розрізнити. Все змішалось у його свідомості. Його творіння здавалось йому жалюгідним і безглуздим. Він почував себе безпорадним, слабким, як дитина. Зовсім безсилим упорядкувати це місиво фарб. Потім, коли сотінки, згущаючись, сховали від нього полотно, коли всі, навіть найяскравіші тони, поринули в темряву як у небуття, він відчув, що вмирає, пригнічений безвихідною тугою. Він вибухнув гучним риданням. «Ти плачеш, я ж відчуваю», – повторювала молода жінка, торкаючись руками його обличчя, яким котилися рецні сльози. «Ти страждаєш?» Він не в змозі був їй відповісти. Ридання душили його. Він не може закінчити картину. На них чекало банкрутство. Розділ третій. Наступного дня Фердинанд мав піти з дому після сніданку. Повернувшись за дві години, він, як завжди поринув, у споглядання свого полотна Раптом він вигукнув Послухай, а хто це працював Над моєю картиною З лівого боку полотна Хтось закінчив куточок неба Та крону дерева Адель, вдаючи, що поглинена роботою Над однією зі своїх акварелей Відповіла не відразу Хто ж це міг собі таке дозволити Скоріше здивованим Ніж розгніваним тоном Продовжував він. «Це зробив Ренкен?» «Ні», – нарешті сказала Дель, не підводячи голови. «Це я бавилась. Але ж я намалювала тільки тло. Яке це має значення?» Фердинанд вимушено засміявся. «Он як? Виходить, ти вже співпрацюєш зі мною. Колорит цілком підходить. Тільки ось там треба прилушити світло». «Де це?» – запитала вона, встаючи за столу. «А на цій гілці?» Адель узяла пензель і виправила, як він і казав. Він спостерігав за нею. За кілька хвилин він почав радити їй, що треба робити, як учитель учневі. А вона слухала і продовжувала писати небо. Більше ніяких розмов між ними не було. І все ж таки без слів було зрозуміло що Адель береться закінчити фон картини. Термін спливав, треба було поспішати. Фердинанд брехав, прикидався хворим, а вона поводилась так, ніби не помічала його брехні. – Так, я ж хворий, – повторював він щохвилини. – Твоя допомога дуже полегшує справу. Та й взагалі фон не має вирішального значення. З того часу він звик бачити її за роботою перед своїм Альбертом. Час від часу він вставав з кушетки, підходив до неї, позіхаючи, і робив якесь зауваження. Іноді навіть наполягав, щоб вона переробила той чи інший шматок. Він був дуже вимогливий у ролі вчителя. Посилаючись на нездужання, Фердинанд вирішив, що Адель може працювати над фоном, не чекаючи того, коли він закінчить передній план «Це, – говорив він, – полегшить його роботу Так він ясніше побачить, що ще не завершено І справа піде швидше» Цілий тиждень Фернанд байдикував Довго спав на кушетці Допоки його дружина, як завжди, мовчазна Працювала зранку до вечора перед Мольбертом Нарешті вже він зважився і взявся за передній план. Але він змушував її стояти біля нього –